Хіба може вона засмучувати Лару? Це все одно, що одірвати метелику крила. Елька добра душа. За кожну п'ятірку їй щось дарують – ляльку чи стрічку або печиво, а вона виносить його на вулиці і пригощає всіх. У Юльки і Лари ніколи не буває такого смачного печива – пахлави, яку власноруч робить її матуся. Печиво саме та не в роті. Лара струшує крихти з Ельчиного рота, каже, заїлася. І ця щаслива мить заступає для Ельміри всі інші, витирає з пам'яті підступне списування. У першому класі, як годиться для початку міцної дружби, ледь не побилися. Причина була в старших братах. Ішли першого вересня зі школи, всі в одному напрямку, в білих гольфах. У Ельміри з помпонами, у Ельки Капронові з візерунком, у Лари Бавовняні спущені до кісточок. Відчували, що тепер в одній зв'язці на довгі роки. Одне слово старіти доведеться разом. Про вчительку погомоніли, ніжки у неї, як у кізоньки, очка, як у принцеси Пірліпат, і краща вона за всіх інших вчительок це безперечно. А потім Ельміра й каже мовляв, от скажу старшому братові, і він з нею одружиться, і тоді взагалі можна буде до школи не ходити. А мій старший брат вас обох переможе, каже Лара. «А у мене два старших брати», – каже Ельміра. «Вони ваших поб'ють однією лівою?» Хм, насуплюється Лара. «А у мене аж три старших брати. Їх на всіх ваших вистачить». Юлька роздувається, мов висняла жаба на болоті. «А у мене чотири брати і всі старші. Вони як вийдуть?» Замовкли. Заплутались в братах. «У кого скільки?» Почали підраховувати, навіть забули, що ніяких тих братів в природі не існує, то лише мрія. Чомусь шалено мріяли про братів, старших, аби лагодили їм велосипеди, захищали чи водили в свої дорослі компанії, або ось так, яких можна було б виставляти один проти одного, немов на рингу. Лара уявляла, ось іде вона, горда, в оточенні війська старших братів, усі високі, гарні, готові завжди прийти на допомогу і уроки за неї зробити, і кашу ненависно з'їсти замість неї, тільки не кажи. Домовились так, сьогодні ж за будинком зібрати своїх старших на бій. З домовились, вдома ридали, де ж їх узяти, але взяли. Ельміра привела Петра Панасовича з лісового – той приходив до батька грати в шахи по суботах. Умовила, скошуючи очі, мовляв, тато призначив йому зустріч за будинком для важливої справи, якої точно не знає, але попросив переказати, що то справа честі. І Юльці підфартило підвечір. Мати викликала слюсаря. Вийшла за ним, вчепившись в руку, в яку вібгала всі свої збереження. карбованців десять набралося. Лара теж задніх не пасла. Вибігала всі довколишні подвір'я, аж доки не знайшла те, що потрібне – мотоцикліста Пашку. І нічого йому не заплатила. Так, поскаржилася на своє юне дівчаче життя, в якому приставають до неї якісь дядьки з сусідніх під'їздів, і пообіцяла гарну бійку. Він і клюнув. Увечері зійшлися брати-гладіатори на пустирі. Петро Панасович в костюмі, Юльчин Слюсар в Ореолі спиртних випарів і Пашка в косусі, в чорних шкіряних рукавичках з обрізаними пальцями, з кастетом в затиснутому кулаці. Дівчата за кущами сховалися. Страшно їм. Щось ті брати на братів не схожі. До того ж стоять, як три патичка в болоті, дивляться один на одного безтямними очима. Петро Панасович все на годинник поглядає, чем напитає в пашки. Котра, вибачте, година? Мій щось барахлить. А той косує на дядька в окулярах. Чи не його треба віддухопелити від імені того дівчиська, що кудись зникло? Сумнівається. Проте третій Юльчина радіє, що є компанією, і каже. А що, хлопці, може відпочинемо по-людськи? Я місця знаю, і гроші є. Дурне дівчиську дало. Ельміра з Ларою докірливо дивляться на Юльку, штурхають одна одну. Кущі ворушаться. Назріває бійка. Тільки не там, на пустирі, а тут, в кущах. На пустирі та трійця вже ледь не в обнімку відходить, гомонять про дурні жарти. «Знайду?» «Ноги повисмикую», – чується голос мотоцикліста. «А мені й шукати не треба. Я своє дівчисько знаю. То донька мого товариша», – каже насуплений Петро Панасович. «Півгодини через неї готові під хвіст. А у мене сьогодні процедури в лікарні». «Гаймо час, братва!» – нервується Слюсар. «Доля нас звела. Не пручаємося!» «Скидаємося по червінцю, на пляшку вистачить!» Потовклися ще, клинучи малих брехушок, та розбрилися. А в кущах вже точиться бійка. Штурхають одна одну, щоки червоні, коси розпатлені. Штурхались, аж доки Ельміра не витягла з рота вибитого зуба. Гордовито виклала на долоню.